Sziasztok, ez itt a Click Play 73. adása, én vagyok Neurotik. És Michael, sziasztok. És hát ez ismét távol van, sajnálatos családjókok miatt, de majd várjuk vissza, amint úgy érzi, hogy így van újra, itt lehet velünk. Pontosan, addig kettesbe nyomjuk, ami réggé melegen hangzott, de nem így szántam, igen, nem igen. így szántam, nem már mindegy. Végül Külön, talag... hogy ez nem a 69. adás amúgy. Igen, különből rányom talagomra is gondolkodtam, hogy Hát ez így kettesben nagyon romantikus Meghitt. podcast lesz. Meghint igen, meg igen. hangulat, igen. Jaj, jaj. És lesz, de hát nem, nem vagyunk ketten, mert reméljük hallgatja is ezt valaki. Úgyhogy... Így van, úgyhogy akkor vagyunk legalább négyen. Így van. Ú, <laughs> uh, mondjuk a hírek előtt lehet, hogy én kitérek egy kicsit. Egy kicsit Bespoilerezem, hogy milyen hardware érkezik lassan. Ó, tényleg. Meg, hát ha valaki még nem tudja, hogy milyen akció van most az Oculus Rift-tel kapcsolatban és van az az akció, hogy nem kell eladnod mindkét vesédet, hogy megvet, hanem elég az egyiket. Elég az egyiket, igen. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ez már egy egész jó díl. Úgyhogy be is, be is rendeltem. Ez most úgy néz ki konkrétan, hogy hát az USA-ban 400 dollár a maga az Oculus Rist meg a controller együtt. Ami tök jó hangzik, hát mire ide kerül hozzánk egy kicsit több lesz belőle. De még így is, így is egész jó, mert, mert így hára, így, így, így 150 alatt maradt teljes ára elvileg a cus Ami nagyon jó ahhoz képest, hogyha be akarod szerezni, akkor, tehát itt Magyarországon akkor 300 alatt nem úszod meg az egész pakkot. Ami így hát nagyon durva. Egyelőre a kontroller az megjött az ip mellettem. A headset az pedig elvileg érkezik. A, talán a jövő héten már, bár ebben nem vagyok biztos. És beszéltük, hogy majd akkor fog kiderülni, hogy jó-e a kontroller vagy nem, mert lehet, hogy idefele 50-szer én és jónak nem, néz ki. nem fog működni. És baj. Azt néztem egyébként, teljesen reklámmentesen, hogy itt az itthoni boltokban maga a kontroller mennyibe kerül, és a hülye azért nem vagyok küzletben ott 110 ezer forint csak a touch kontroller Ez majdnem annyi, mint amennyiért megvetted az egész pakkot. Nagyjából. Körülbelül, igen. Kíváncsi Úgy, aki vr szeretne, akkor az mindenképpen külföldre. Bár mondjuk ez... Hmm gondoltuk, mert szinte majdnem nem így van. Tehát a konzolok is most hiába mondják, hogy hány száz dollár Amerikában meg, meg mindenhol. Ami ideér hozzánk, az nem azt mondom, hogy a kétszerese lesz, de azért eléggé meghízik. Jó, mondjuk megdrágul így is, hogyha nem az EU-n belülről rendelet, De én az angol Amazonról rendeltem, úgyhogy onnan elvileg nem kell vámot fizetni, a semmit. Az adó az alapból benne van, az EU-s adó. Úgyhogy... Lesznek majd VR-beszámolók, hogy... Ja, és a másik, hány? hogy egyébként alig, alig... Tehát most nekem is azért küldték a kontrollert először, mert hogy a marhára elfogyott a cucc. Hát gondolom, mindenki rárepült erre az ára aztán. Vannak, vannak arról is hírek, hogy az akció lejárta után is olcsóbb lesz valamivel. Tehát, hogy egy olyan 500 dolára teszik kinti árát. Viszont, ha jól láttam, az már másmilyen bandül lesz. Tehát most úgy működik, hogy meg tudod venni az Oculus swift et ahhoz adnak hozzá egy Xbox One kontrollert ilyen a wireless kontrollert és az ugye az Oculus csomag meg külön meg lehet hozzávenni a tácsot. most elvileg majd olyan csomag fog kijönni amiben benne lesz az Oculus Rift meg a touch controller egybe, egybe csomagolva és akkor az Xbox One kontrollert kihagyják hmm. és akkor az a csomag lesz egy kicsivel olcsóbb mint az akció előtt a másik ha, ha jól tudom elvileg ez, ez lesz meg még most ki... karácsonykor is lesz egy áresés. és ja, hát igen. igen. Ja, egyébként a Vive-nak az ára az viszont betonkeményen tartja az árát, ami nem is talán hogy hát sokkal magasabb még a, a nem akciós Oculus Rift és Touch Control áránál is. Hát az valami 800-900 dollár körül van kint kint úsába. Az, az, még egy, az még egy húzós tétel. Hát majd talán annak is esik valamikor, vagy akcióznak valamit. Hát hogy hát, általában mindig is az ilyen, ilyen masszívabb és előtt szokták akciózni, és akkor utána kisebbre teszik vissza a, a, az alapárat, és akkor a legközelebbi akciónál már lehet, hogy valamivel megint olcsóbb lesz, úgyhogy lehet így trükközgetni, megnézegetni. Igen, meg én azon filóztam, hogy lehet, hogy a nagy következő verziója ennek a Cusznak azért akarják most ezt kiszorni. Ja, hogy egy új okolusz. Aha, hát hogy valami új kiadás. ami finomított. Verzió 2, hát, vagy lehet, hogy ez, ez lehet a átébe, és akkor készlet kisöprés gyanánt így uh -huh, elszórják. Uh -huh. Hát, tudja. Vagy csak, vagy csak meg akarják kicsit búszolni ezt a VR piacot, mert ugye a játékipart nézve hát nem nagyon vannak olyan címek, ami miatt érdemes venni. Hát szerintem nem... azt akarják hogy kinyomnak még Igen. többet, hogy minél nagyobb legyen a piac, ami aztán megveszi a VR játékokat. Igen, le lehet, hogy ez mögött, az akció mögött végül is a játékfejlesztők nyomása áll, hogy, hogy a cégre rátették, hogy valamit csináljanak, mert hogyha van 300 VR szemüvegel adva, az tök jó, csak akkor az ő játékokat maximum 300-an fogják megvenni, ami kicsit kellemetlen. Milyen. Csak én nézegettem is a játékokat, hogy milyen címek vannak, amiket érdemes beszerezni, és viszonylag kevés van, amire azt mondanám, hogy De milyen jó bándilőknek mutattam neked egy dollárért, meg két dollárért. Jó voltak, az a pont olyan játékok, ami szar az összes, a VR, VR téren. De legalább elmutatod, hogy lesz 20 játékod, mindegyik egy fós. Mindegyik vasszal, egy fós. De, de legalább. Ilyen van. Én szemrákot kapok Szt... már a de... Na, ja, meg most akkor föl még egy klienst, ugye? Mert az Oculusnak is van egy külön sztori. De most Steamen is van rengeteg, vagy az csak a, az nem csak a Vive-val kompatibilis, gondolom, azok a játékok. játék. Kompatibilisek az a liftel is. Viszont így néztem róla nem nemrég egy ilyen összehasonlító videót, hogy a Steam ugye az csak a HTC Vive-ot nyomatja jobban. Na persze. Ma igen. Maga a felület az nem tudom az mennyire. Né néha bugos az oculus az a felület, ami kifejezetten vive kitalálva. Nyilván portolgatják a játékokat ide-oda. Hát jól végül is ki tudok próbálni, hogyha már megvan, azt hiszem, a Steam kliens az meg ingyenes. Igen, úgyhogy... És egyébként az Oculus Store-ban is rengeteg cím van, ami így ingyenes, cucc, tehát inkább ilyen experience, tehát nem maga játék, hanem így beülsz és akkor előtt, mint a hülye. De azok is biztos érdekesek. Meg a magához, az Oculushoz, meg a Touch Controllerhez is adnak játékot ingyen párat. És egész jókat, tehát pont a jobbakat adják hozzá, ez a jó. Az a lövöldözős is van erre, az a demos a kocsiba ülsz és lövöldöző, vagy az vávos, azt nem tudom. Ö, nem, az azt hiszem PlayStation. Vagy az PlayStation? PlayStation? Nem. Oké, okay. erre van. Ja. Hát RoboRig volt, amit Jó Módról korábban még a Play-től jövőre Ja, igen, igen, igen, igen, az fának tűnik. Azt adják a Touch Controllerhez ingyen. Meg valami másik játékot, az elvileg múlt is. Valami Dead and Buried, vagy ami, ilyesmi a címe. Ezért kellene rá megszerezni a Resident Evil új részét, és akkor azt kipróbálni. Majd az, hogyha kijön PC-re. Ja, ja, jó, oké. Okay. Hát igen, még nem jön az. Egyőről remélem lesz mivel játszani. Meg ilyen, ilyen 10-15 eurós címek azért vannak, amivel már lehet hülyéskedni. Az annyira nem is mondható drágának. Jó, Viszont... de ott is turkálni kell, mert lehet, hogy ott is 10-15 perc, és utána obdalomba fullad az egész. Meg van 20-30 euróért is olyan, amit így, hát ezt nem értem, hogy miért elője ilyen drágán, de. A Batman dicsérik a nagyon, értjük. csak nem ennyiért. Mert az körülbelül 10 óra. Az is, az is rövid De, de állítólag egész jó. Tehát, hogyha mondjuk lemegy az áraz, az simán kategória. Még egy nézek majd. Na jó, van. akkor majd lesznek kokrúz beszámolók, meg hogy hány vödör ment el. Ja. Addig pedig Rainbow Six siege pedig lehet Rainbow Six siege ami azért vicces ez a hír, mert már, már ugye... Három éve, elezőtti, igen. Kicsit, kicsit, kicsit, kicsit korábban felírtok, és azóta sem néztem rá, hogy ezzel mi a helyzet a játékban belül. <gül> Viszont mindenképp érdekes megemlíteni, hogy a Rainbow Six Siege ilyen, ilyen lootboxokat kap, mint ma már minden játék valaha. Ez tök jó Most amúgy szépen. szerintem. Ja, hát rámennek arra, hogy behúzzák az embert is. Igen. Nyomod Ki... bele az idődet, vagy a pénzedet, vagy mind a kettőt, vagy inkább a pénzedet. <gül> hát inkább azt igen. Bár mondjuk megmondom őszintén, nekem a Ubisoft-tól ez még talán a, a jobb játékai közé tartozik, ami erre helyez. Tehát ez szerintem kevésbé idegesítő, mint mondjuk a Forerunner. Tehát az, az, az szerintem borzalmas az egész rendszere, a formulásra felépített szar. Itt a Rainbow Six Siege ez egy tök jó kitalált rendszert hozott be, is, és működik. Az a legjobb, hogy működik. Igen, Tehát igen. Ezt, hát hogy, népszerű a mai Így van, hogy pontokért nyitod ki az operátorokat, oké, hogy kevés pontot kapsz, de, de mégis kinyitod, és hogyha megveszed a játékot, akkor nem lesz akkor előnyöd, mint aki mondjuk a kevesebbet veszi meg. Tehát, hát később is kitusz nyitni mindent, igen. Kitusz nyitni mindent. Meg, meg most ez, hogy behozták ezeket a skineket, meg a ládából nyitogatott dolgok, ez meg tök jó. Mindenki szeret ládákat nyitogatni, meg, meg kártyapaklikat, meg ilyen hülyeségeket, úgyhogy ez király. Ja, ez egy kicsit ilyen függőség is már nem? Hogy így, érzed, tehát így érzed, hogy ha ilyen dolgokat kinyitsz, az neked jó. És Itt így jön. Azért is mész vissza a játékba, hogy neked így jó legyen. De ez, olvastam, ez szerintem jó. Mikor olvastam valami cikket, valami nem tudom, ilyen tucat megosztós oldalon, ilyen lájkolás oldalon volt. De, te ilyeneket olvasol. Ezért, Rossz hát belegondolni. Facebook csoporton a csoportba meg, és akkor tőle elkezdte mindenki színni, mekkora egy hülyeség meg minden. De azért van benne igazság, mert mi volt benne, hogy. Hogy hát jó, mondjuk főleg a, főleg a férfiakat célozta meg ez a cikk, hogy hát el, elrontja őket ez a, ez a játékipar, mert hogy nem is volt nagyjából lényeg. Tehát az a lényeg, hogy így a játékbeli jutalmazás lassan így kioltja az emberekbe azt, hogy, hogy az életbe is próbáljanak elérni dolgokat, mert hogy, hogy így a játékban annyira könnyen kap az ember elismerést. Hát nem tudom. Szerintem ez, ez embertus válogatja, hogyha ha nem tudod különválasztani a dolgokat, akkor, akkor teljesen mindegy, hogy mire kattansz rá. Tehát, hogyha ennyi erővel, ha bélyeg egy gyűjtesz, és, és abban van igen, egy olyan... Igen, az is durva addikció egyébként. Szalvéta? igen. igen. szalvéta az a legkeményebb drog egyik. Hú, a, anyám az szalvétad. úgy volt a régen, ne tud meg, 60 karton doboz szalvéta van a padláson, nagyon durván tényleg ilyen, ilyen konkrétan ilyen szalvéta dealer volt már. Úgyhogy... Mentek a kis kiültek a falunapon. Így, így van, így van. a falvételt. jöttek a rendőrök, akkor eladtak mindent. Yeah. <gül> ne, úgy, hogy gebasz legyen. Azaz. Na, úgyhogy végülis szerintem a, ilyen addikció, hogyha így veszek, akkor akármi lehet. Hát igen, igen ebben teljesen igazad van. Az Csodj. oxigére is tökre rá lehet szokni. A bolygónk egyébként vagyok lakosságok oxigén függő. Így van, és, így van. És be se ismerik. Szemétládák. Mindegyik az. egy álszent szemétládák. Az, az, az. az. Na, ez, ez a e ezt nagyon jó kitalálták, annak, ide nem tudom találta ki, elsőnek, talán a kód, vagy valami ne, ilyesmi. Nem, szerintem ők is lopták valahonnan ezeket a dolgokat. Lehet, na mindegy. Ez, abban is később került be. A Free to Play Igen. játékokba jött be, mert ugye más, más mód nem volt, hogy az embereket ösztönözzék arra, hogy hízek, és akkor olyan kis apróságokat adogattak. És így rájöttek a játékgyártók, hogy ez nagyon jól működik, fizetős játékban is. Úgyhogy Igen. most már nagyon sok Free to Play játékkal játszunk, ami egyen iskol euró. Így van, de amúgy de engem ez addig nem zavar, amíg nem kényszerítenek rá a vásárlásra. Tehát, hogyha skineket nyitogathatsz, meg ilyenek, az tök jó. De rákényszerítenek, hát -e, a... csilingel, meg kiírja, hogy te jó neked. Jó, de, de így, így is kapsz ládát, csak kevesebbet. Csak azt mondom, hogyha mondjuk például lenne olyan láda, amiből fegyvereket nyithatsz, olyan fegyvereket, amiket máshogy nem szerezhetsz meg, és azt a ládát csak pénzérveheted, veheted, na, az például már gáz lenne. Hát igen, na, van ahol meg, meg meg az... ezt is. Az kinek az tök jó. Bár őszintén szóval szígy, nél nem látom értelmét, mert nem tudsz velük kereskedni. Tehát, hogy a, a csébe, meg a dotában, meg az ilyenekbe pont az adja az egésznek a savaborsát, hogy el tudod adni, tudsz, venni meg, csereberienni itt hát ez meg. S a, a nem az elég durva. Tehát ott elég durva a pénzek mozognak ki. Igen. Ilyen, nem tudom, hány száz eurós késekkel, meg minden nap. Sőt, tehát már még több, mert korábban szóltak és felemelték a határt. Tehát most már nem tudom, azt hiszem, talán 1600 dollár a legnagyobb tétel, amit beírhatsz. Az mert ugye régebben csak 300 valamennyi volt a maximum, talán, nem tudom. Ez hát a mondtam, nem tudom, a pontos számokat, de megnövelték pont ezért, mert, a, mert volt már egy-két olyan cucca, aminek az értéke úgy felnőtt, hogy nem a Steam piacon adták el, hanem máshol, és az ugye a valvnak meg annyira nem üzlet. Uh -huh, uh -huh. Bár mondjuk nagyon durva, hogy lehet ezeknek ekkora értéke. Jó, nyilván ritka cuccaok, hát, mer ritka, és ritka, ha nyilván. valaki... Tehát ha van kereslet, akkor nyilván a kínálat is megjelenik egy év után. Hát, hogyha valamiből mondjuk csak 10.000 pakból egyet nyithatsz, akkor az drága lesz. Hogyha a legszarabb skin lesz a világon, ahogy kinéz, akkor is drága lesz. Jaj, jaj. Hát ez olyan, mint a bélyeggyűjtés ha már. Pontosan. Ennél tart. nagyon ritka szalvétákról nem tudok, de lehet, ott is van valami. Ez biztos van. Mindegyiket eléggé <laughs> A szalvétáknak szent Igen, Vagy hibásan nyomtatott szalvéták, az Igen. biztos drága. Mert a bélyegeknél is az a rendkívül leg az. Van. De ez ilyen vicces, nem? Igen. Meg volt, volt nemrég ilyen Amibo figura, ilyen Mários, amit ilyen szarul, szarul öntöttek. Ez ott is volt valami hiba vele. Ja, és az is drága volt, gondolom. Hát mind a két oldalán kéz volt, hogy a felet tudja, de igen, valami, igen, valami igen. nagyon szarul el volt rajta a cseszre, tehát így látványosan. És az is drágább volt, mint egy jó. Pedig az igazából nem rég jött ki a izére. Ha hát, volna iszok, akkor ezt csinálnák ott a fröccsöntő izén, hogy lögdösnék így a gépet, hogy hibázzam minél többet. Volt egy ilyen skin a, a Csében is, amit kaptak egy páram, piros skin M4-re, most meg nem mondom, mi a neve. Hol, azt hiszem, igen. És ő, azt visszavonták, mert hogy valami nem működött, vagy bagos volt, nem tudom. De amiket kiadtak, azokat már nem cserélték le, és azoknak azára fölment uh -huh, az egekbe, uh -huh. mert az régi Nyilván. nyomtatás, és nem az új. Igen, és több nem jön belőle. Több nem soha abból a fajtából, úgyhogy. Hát ez, és ilyen. És ez digitális, ez a vicces. Tehát, hogy Engem. ez nem olyan, mint, hogy, hogy az hogy kinyomtatják a bélyeget vagy ilyesmi, hanem ez egy adatbázis művelet, hogy beírnak egy táblába egy egyest, hogy az neked megvan. Jó, de hát egy ez enyém. olyan, mint mondjuk a bankkártya, meg a bankok. Tehát, hogy az is már csak az az is váziszinten, az a pénz ményegében. azt nem látott szinte. Igen, igen, így van. Így hát ez egy ilyen digitális világban élünk. Ahol az olyan borzamak, mint a PlayerUnknown's Battlegrounds nem mennek el a csúnyiba. Így van, ez nagyon-nagyon klassz. És ahogy beszéljünk is róla, egy hír kapcsán, ez a, egy FPS módot fog kapni. Vagyis, hogy FPS szerverek lesznek, mondjuk FPS-t azt most is lehet váltogatni a játékban, de hogy megjelennek hamarosan az only FPS szerverek. Ugye nagyon sokan paraszkodtak arra, és sokat néhányaknak nem tetszik, hogy a TPS módban, hogyha valahol kempel az emberkel, mondjuk fal mögött, akkor onnan nagyon jó kilátni olyanokra, akik őket nem látják, és ezzel ilyen előnyt szereznek, de hát a TPS játékok már csak ilyenek. De hát ezt a... Biztos, ők örülni fognak ennek a szervernek. De hát ezt a másik is tudja használni a másik ellen, nem? Tehát, hogy mindenki TPS-ben van. működik. Tehát van, akinek ez biztos tetszeni fog, és akkor ezt fogja nyomni. Nem nekem jó a TPS mód teljesen. Tehát ez... FPS, FPS szempontjából szerintem, szerintem a beleélés kicsit jobb. Tehát hm. euh, jobban bele tud magad élni. És mondjuk egy FPS módban el tudok képzelni egy VR támogatást. Hm, akár. Bár nem tudom, nem tudom, ez mennyire kell ehhez a játékhoz. Tehát, hogyha VR szeméveket el akarok adni, akkor ezzel tudják, mert most a Csapból is ez a borzalom folyik, úgyhogy... <gül> Kiváncsiak, mikor jelnek meg a PlayerUnknown püsök, vagy ilyesmi. <gül> Pólok, már Pólok már biztos vannak. biztos vannak. Hát nem kell az minek. A Dörli is megszedték magukat. Hát most, ha itt elvágnak a pénzcsapot, már szerintem így is bőven ellenének a fejlesztők. Hát a Daisy-nél is ezt hallottuk, aztán... Hát nem is Daisy. nagyon foglalkoztak vele utána, miután veszették. Ja, mondjuk, pénzeket. ez igaz lehet, hogy most is van. Jó, igaz, igaz, jó, ez üdülnek. nagyon rossz... Rossz megjegyzés, mert állítod, hogy most már nagyon jó. Csak... Uh engem annyira nem érdekel <gül> az a baj, meg sokan így vannak vele szerintem. Hogy már nem De az is ugyanígy indult Én szerintem, érdekel. tehát azt nagyon fölkapták hirtelen a semmiből, ugye kijött a mod, és akkor a, a modot már nagyon szerették, egy külön játék az, ráadásul azt csinálta, aki a modot csinálta, aha, aztán aha. ilyen hónapok alatt így így fönt a csúcsról, illapokolva. pokolba. Kíváncsi vagyok egyébként az a Lánc, amikor fog így egy kicsit lejtmenetbe kapcsolni, mert egyébként nem úgy néz ki folytosan hallani ezeket a híreket, hogy ennyi millióan vették már meg, ilyen sokan játszottak egyszerre, tehát már a free-to-play játékokat meg a Counter-Strike-ot elézgeti meg a Steam-nek a statisztikáiba. Igen. Ami az elég durva. Én csak azt nem értem, hogy egy ilyen rossz jutalmazási rendszerrel megállott játék, hogy lehet ennyire sikeres. Tehát, hogy tényleg magam. <gül> Sembe megy olyan, ami manapszág igen, divatos. Igen. Tehát, hogy oké, hogy nyithatsz benne ládákat, de az körülbelül semmire se jó. Ezért a... nagyon durva, hogy, hogy, hogy maga már a játék jó, és az azért játszak az ember. Így van, így van, hogy a játékmenet szippant be. De például mondjuk. Engem ez, tehát engem ez nem kötne le, hogy bemenjek em 99 emberre együtt egy szigetre, és ott kinyírjuk egymást. Tehát, hogy egy idő után megunnám, főleg úgy, hogy még csak egy sziget van, oké, hogy később még majd változtatások, megállítanak lesz majd az... dinamikus időjárás, meg Aha, ilyenek, jaj, ami jaj. tök jó pofa. Hát azok jönnek benne, fontosan ilyen délő. Igen, tehát ez tök jó ötlet, mert szerintem a készítők is érzik, hogy ez az pár és hogy van, de ez nem lesz sokáig tartós. Még, ha megnézed például a kettőt vagy hát régebben még a lol egy pályával operált. Jó, de ott van is, más. Az is. Tehát ott meg jól. a jutalmazási rendszer sokkal jobban ki van dolgozva, tehát hogy ott uh -huh, valamit uh -huh. valamiért adtak Jaj, jaj. Hát, ha van eszük, akkor igazából elég gyorsan kérnek ezekkel a pályákkal, és a playerek már csak azért is, akik már megunták ezt a pályát, visszajönnek, hogy megnézzék az újakat. Így van. Jó kell ezeket csöpöktetni ezeket az update-eket, és akkor elég sokáig ki lehet húzni egy játéknak az idejét. És ne várjanak sokáig egy-egy update-tel, mondjuk ilyen egy-két havont adjanak ki valamit, és akkor. Hát hetente jönnek update-ek, de azok főleg ilyen, ilyen javítások, vagy bekerül egy két fegyver. Uh -huh. Vagy ilyesmi, ilyesmi dolgok jönnek. Vagy ilyen havi, havi frissítés, össze van az a nagyobbik, és abba, abba kerülnek be inkább kontentek. Amúgy meg csak így pofozgatják. De foglalkoznak vele. Ja, jaj. Hát, az igen cseszek, hogy mikor lesz kész, meg arról, hogy beszéltünk múltkor, hogy most kicsit csúszik. Még se lesz az olyan fél éves igen. fejlesztési ciklus, mert gondolom rájöttek, hogy több minden szeretnének belepakolni. Meg a visszajelzések is olyanok voltak, hogy a népnek igénye lenne dolgokra. Mondjuk az érdekes volt, hogy bejelentették, hogy ősszel megjelenik, és akkor rá egy napra bejelentették, hogy amúgy fél éve csúszik. tehát, hogy... Az nem ennél volt? De. Ennél volt? Szerintem. Nem, nem, az, valami, nem az valami l 3 as másik játéknál volt, amit így bemutattak az l 3 on és az l 3 után jelentették, hogy ja, de amúgy még akkor jön. Nem ez volt az? Nem. Nem, nem, nem. Ez, ez amikor a koré került, akkor jelentették, be, hogy fél év múlva kész lesz. Én meg megmondtam, hogy nem. <gül> Már akkor megmondtam, ez biztos nem lesz fél év múlva. És de ő felírtad a készítőket, mondtad, hogy nem, ők pedig mondták, hogy jó. Nem, igazából ők hallgatták meg, valószínűleg az adást csak túl későn, mert nem, nem Aha, ja, csak be, hogy, hogy csúszás lesz, úgyhogy majd meglátjuk. Előbb kellett volna meghallgatni, és aztán aztán hogy oh, hát, mikor ugye, jelenik meg. Nagyon, nagyon felkészültek, szegények, de hát no. legalább a játékot mondjuk, rendesen össze a Ja, mondjuk így legalább tudna próbálkozni mindenféle dologgal. Hát, hogyha mire megjelenik, az mondjuk addig tartalmasabb lesz, nem csak pályák, hanem akármi más terén Zombie mód is készül hozzá, mert hát az egyébként sokat tud dobni egy játékon a zombi mód, ha a játék alapból is jó. Na most egy szaljátékot akarnak azzal kihúzni a szarból, úgymond, hogy zombi módot takolnak bele, az nem szokott sikerülni. Én állatokat hiányolok. Ú, tényleg az is jó lenne. Te például ilyen állatok lennének benne, Na. és akkor mondjuk ő lehetne belőlük lootolni valamit, vagy akármi. Vagy mondjuk, mint a, az ivolba volt, hogy felrepenének madrak, ha valaki arra jár. Igen, egy igen. No, Ezt pontos simán lehetne, igen. Igen. De azt ne például. Jó nézni ki. Na, ott is működött. Egyébként vannak madarak, tehát én utcor nézegettem fel az él, és ott ilyen. Hát de az akkor dekorá jelleggel vannak madarak. Ilyen sprite-ok -ok valamikor oda vannak ah, azt aztán hogy van. Lireg. De mondjuk őz, vagy vaddisznó csorda, vagy akármi ilyesmi, és mondjuk ők is megtámadhatnák téged. <síns> és akkor ja, Igen azt. igen, igen, igen jó a medve, jön a medve! Ez szép lenne. Na jó, van akkor. Léjjárendon is alakul. Ja, hogy. Én, én azóta is játszogatok volna, tök jó. Én meg nem irigyellek. De azért tök látom jó. néha benézel a streamre. Hát, jó nézni, de nem jó játszani. Tehát, hogy én, én ezzel a játékkal helyesen vagyok. Hát, de még sosem játszottál vele azért. Jön egy ingyen hétvége, és így azokat is meggyőzi a játék, akit eddig nem. Az a baj, nekem már a felütése nem tetszik, tehát, hogy nem tudom, annyira nem szimpatikus. Ez a lootolgatás szerintem te bele... Pülé hamar, hogy ha megyünk ottunk, mit találtunk. Jaj, ez ne, az volt, hogy nagyon random. Tűnt. Tehát leméz egy helyre, és hát ha ha nem találsz semmit. De ha az benne a, a jó. Vassz. Hát ez azt hát az az a tényleg. Nem nem tud, ha tud, ha a ha jó. nem tudod, mit találhatsz ott, hát és ott van az SKS, meg 8-szoros szkóp, meg minden, akkor így örülsz, mert tudod, hogy az viszonylag ritka vagy az IZE hangtonpító. És akkor az egyik meccsen nem találsz normális szkópot. Az egész játék alatt, de már tele vagy fegyverre, meg lőszerrel a másik meccsen, meg az első ajtón be benyítsz és ott van, két olyan skóp, amit az előzőben nem találtam, meg, de nem találsz de a meg fegyver. <laughs> Igen. De hát ez. Ennyi, ennyire random. Mondjuk lehetnének olyanok, hogy mert most is láttam ilyeneket privát szervelek, hogy például külön játékmódok, hogy csak közel harci fegyver, csak kis pisztoly, csak ilyen, csak olyan. Ez tök jó működhetne egy gyökörködés Ja, hát ilyen custom szervereket lehet csinálni, csak ugye ahhoz. Partenek azért kell lenni. Kell, hát meg száz embert összekolompolni, mondjuk a streamerek, azok már tudnak, de. Piseke hát, kiír akkor... hogy... a kírja fórumba, hogy játszunk custom és csak így <gül> akkor lehet, hogy <gül> maximum szereznék két embert meg a hogy a ah, fistik, ez jó ötlet. <gül> de ugye úgy <gül> meg nem. Pedig úgy tényleg jó ötlet. Jó, akkor csinálsz majd egyet, ha tudsz. Mindenképp. És leszünk lesz, legalább az lesz. ilyen. Nem? Ketten lennék, de mivel neked csak a játék, és nem is veszed meg, ez egyedül tudok. Igen, és én csak nézem, és te már az elején nyersz. Hát nyilván egyedül. Na viccsen. Kivéve van, véletlenül fejbe lövöm magam a nyillag. Igen. Például lehetne is, hogy van ugye ez a terület szűkülés, hogy például nem állna meg például ilyen játékmód, hogy folyamatosan szűkülne. Hát itt is szűkül folyamatosan. De úgy mondom, hogy itt megáll egy-két percre, hogy látod, hogy hova ja, fog menni. Ja, értem, és aha. hogy nem állna meg, hanem elkezdene. El és ha a legelején jó. tudnád, hogy hol lesz a közepe, és mindenki oda menne. Az nem lenne jó. Ez csak futás lenne a, a játék. Hát mert most mi? Így is idegesítő. Hát így még, ha meg kell állni ezt lövöldözni. Hát így azt is, nem is beletették, hogy a vég, vég, végén a körök azok viszonylag lassabban szűkülnek, mint ahogy előtte. Mert ja, viszont nagyobb legyenek, legyenek lövöldözések inkább. Így van. Ami egyébként jó. Na jó van. Na, de kibeszéltük most jelenleg a battleground hogy úgyhogy védnünk tovább sokkak örömére és még több ember bánatára. Nekem örömömre. Na, és nézzük meg ezt a bundle-t. Ráadásul jelen... két bandult is tudunk ajánlani. Na na, na nem. Egy, Egyik én jó, én mint a cím. másik. Mondjuk a Capcomot én nem vettem meg, úgyhogy jó, hogy ezt mondom. <laughs> én az egy dolláros vettem meg, de azt is, ha elmondom minek, akkor lehet el sem mondom minek. Én elmondom, az el, elmond. a corps miatt. Mert... Igen, mert az egy fors, de nem akarom nézni igen. mennyire, és azóta utolsó indítottam el egyébként, csak feltelepítottam. Úgyhogy most az adásra, iránésztem ránéztem, erre mondom, é, ez de jó téma, de jó, hogy nem tudok róla mondani semmit. Az a baj, hogy én a Resident evil abszolút nem szeretem, és ez az a Corpse engem is érdekel, de szerintem ez annyira szal, hogy az egy dollár se éri meg, a Devil May Cry, mert megvan. a Resident evil ez jó. Az, az igen, azt, azt nagyon. Ezt azt, a strájdert ezt annyira nem vágom. Ugye az ez... nekem már megvon valahonnan. Miféle? hát így még egyszer. És ha akkor a kulcsot. Ja, hát akkor... Nem tudom, Na. mi ez az a baj, Le tehát a hogy... <laughs> Külön szanami szart. Ami ja, úgyis úgy lósz egy <laughs> rocket league <légg> kulcsot. <laughs> ja, tényleg, meg egy, ja, az meg a másik. A, azt a mai napig nem tudom, hogy akkor kinek adtam oda, de biztos meg előbb, hát, valakinek odaadtad, mindegy. Ja. Innen is gratulálok neki, szemétláda. az ymca az viszont marha jó, azt tényleg, tehát ha valakinek igen. még kimaradt a Devil May cry ez a, ez a felújított verzió jelvileg. Tehát igen, így van. Tehát az új a reboot végül is. Aha, aha. Meg az egy dollárért, ez kötelező darab. Így van, és az, hogy mellé kapsz egy szar játékot az Umbrella Corps címén, ami egy dollárért meg... egyébként lehet, hogy jó, Há, hát. viszont az, azért az árért, amit tárulják, mennyibe kerül abból 20 euró? Szerintem. Hát, Én csodálom, hogy azért leszarozta mindenki. De ennek örömére talán bocsánat. lesznek, lesznek játékosok. Rányítottam a az és nagyon behangoskodott ide Én nem hallottam semmit. Ja, lehet, hogy majd hallani A felvételben benne lesz. Úgyhogy jó van. Ügyes vagy. Kivágni meg nem szoktam semmit, hogy ez is benne marad. Persze. Így van. Csak megnézem, mennyibe kerül a... Ani, bürel a korpsz. Meg amúgy ugye Resident evil vannak benne inkább, illetve a Dead Rising, és nekem az a furcsa, tehát a Dead Rising 3 benne van a 12 dolláros pakban, ami nem lenne rossz, minden DLC-vel együtt, de nekem ez kicsit sok érte. ezt megnéztem, Umbrella Corps, 30 euró steamen. Hát, jó. Most 1 dollár. A, ha 10 euróért adják, hiszen azért is szidják. Úgyhogy. Nem tudom, de ha 1 dollárért, lehet, most mindenki imádná. Hát, 1 dollár, még nem ilyen jó játékot nem vett. Mondjuk azt mondták, hogy a múlt része annyira nem rossz, csak az volt a baj, hogy nem Alak volt játékos. Van. Mert... <gül> nem, van single is. Van ebbe a single is. Aha, ja, igen, az olyan, hogy így mész végig, és csak gyűjtögetsz valami mintákat. Én konkrétan van, az a pályán. A múlt is pályákon mobokkal gyilkolsz, és rohansz végig. Így a kampány. És ugye régen is azért szittek, hogy nem volt játékos, na most talán egy dollárért. Hát most lesz. Talán lesz ideig, óráig. De ez az érdekes, hogy a Capcom-szal akart csinálni uh -huh. magának egy. Tehát ővel akarta csinálni ezzel az online lövöldét, amiben szintén tudod, a a lállásrendszer, meg lootos, meg minden van. Hát nem nagyon jött be nekik ezek szerint. koncepció jó volt, a kivitelezés meg egy kalapszar. Na, igen. Nagyjából. De egyébként viszont a kivitelezés is viszonylag jól indult volna, mert ha jól tudom, én nem vagyok nagy Resident Evil de hogy jó, kicsit ilyen, kicsit uh, low budget, hogy a korábbi Resident Evil raktak bele helyszíneket, Viszont tök jó ötlet, mert így akik szeretik azokat a játékokat, akkor szívesen mászkálnak és dövölöznek ilyen helyszíneken. Hát de mondjuk akik szeretik a régi Resident most száfoljanak, vagy, vagy akármi meg engem, de azok nem a helyszínekért szerették, hanem magáira a játékért, nem? Hát lehet, de így tudod, lehet kicsit nosztalgiázni. Már mondjuk, ja így könnyebben behúzzák a rajongókat talán. Így van. Én Mindenképpen Én ránézek majd erre. Hát majd majd, kizódja, majd, majd valamikor így van. Hát lehet az adást, majd jövő, a következő podcastra majd. Jó, szerintem Lát, 10 percet is kilépsz, mert a hajadat fogod lehet. tépni. De most érdemes, mivel vannak játékosok, ha minden igaz. Így van. Lehet, hogy később már annyi lesz, mint most van. <gül> Na, János. és akkor nem csak a Capcom tart nagy leárazást a Hamből Bandőrön, hanem a TLTL Games is. Ráadásul mm. szerintem ez a pakk jóval durvább, mint a Erős, másik. Igen. Én be is húztam a 15 dolcsissat a Batman miatt. És emelé még megkapunk szinte mindent. Ö, egyedül a Wolf nincs benne. Hú, a... akkor az is fogsz most nézni. Pongon. Hát azt még nem nyitottam el. Tényleg? Lehet, hogy majd elfogom, mert állítólag annyira nem szar, de hát majd ki tudja. Ahogy én az néztem a... róla a videókat, az Te teljesen ez a a játékoknak a, a sztorimesélős, ide kattintok, oda kattintok. Mondjuk nekem eleve a látvány, engem a látvány zavar. Tehát, hogy én a Minecraft-nak a grafikáját sem szeretem, és itt ezt meg nagyon jó visszahozzák, tehát tisztára ugyanaz a hangulat, viszont ez, a, ez a, a, a teltélnél olyan furán néz ki, nem tudom, furcsa. Nekem kicsit. És ráadásul ez a felhozatal, amiben szinte benne van minden, nem is az egész, mert kedden még tesznek hozzá plusz játékokat. Ja, igen. És ben van a Tales from the Borderlands, például a közepesben, meg a Walking Dead, konkrétan az első és a második szezon az bent van a közepes pakban, ami már megéri. Ja, meg a mission, mission igen, igen a extra DLC-ként. Meg rengeteg szemememax, meg ilyen régebbi klasszikusok, úgyhogy én a Batman miatt behúztam, majd, hogyha lesz hozzá magyarosítás, biztos ránézek, mert nagyon érdekel, mert mindenki szitte, hogy laggol, meg akad, meg minden de azokat már kiavították, a sztori megállítólag jó. Úgyhogy közt eltéleknél nem szokott rossz lenni. Próbáld ki a póker is. Én azt is meg akarom nézni. Ricszes. is jókat hallottam. Meg a Puzzled Agentről van is. a második része. Az első is poénos, a második rész meg az a poén, hogy ott, ugye ez ilyen, ilyen pókerjáték, játék, a Texas Hold'em póker. Úgyhogy a a, a a Teltél játékok meg meg a Team Fortress 2 szereplői ülnek az asztal körül, és dumágatnak. És ott van kleptreppés, akit te utálsz, de én nagyon Igen, bírom. a második rész. Meg ugye a második részben ott az, az osztó, az a a Portal 2-ből. A ha? Glados, nem? A Glados, igen. Igen, azt is bírom. Igen, de ez most az első rész, ami benne van a pakba, úgyhogy ebbe csak... Nem, de biztosan elnézek tel -tel majd. látszik a Teltél és e s akar, mint mostanában jó, a me minden. Meg ugye korábban valami meséltem, hogy ebben lehet nyerni Team Fortress 2 itemet a kártyával. Ó, ezt nem is tudtam. És a... a Team 2 karakterek, azok néha így begyögik, hogy most nem nagyon volt pénzük, úgyhogy itt ez a gépágyú, <gül> ide leteszi, és akkor aki őt kiüti, az megkapja. Vagy a azt hiszem, a demo mennek van egy ilyen buli szemüveget tudod, ilyen napszemüveg, Igen, ráncos. igen, igen. Ő meg azt hozza. És azt lehet tőlük elnyerni. Na el jó volt. egyébként. Ez is, ez is egy nagyon jó csomag. Most, jó, mondjuk most... a valve mindig is nagyon jók voltak a KS igen, igen, ez azok régen is nagyon működik, én mindegyiket szerettem az ilyen Team utalásokat oda-vissza. Meg a Half-Life, meg a hasonlók. Na úgyhogy most elmondhatjuk, hogy végülis a Humble Bundle most végre adott két olyan pakot, ami már nem tudom, egy hónapja nem volt nagyjából. Mert ilyen, ilyen borzalmas szoftverbándülök voltak, meg ilyen mindenféle mm. hülyeség. Meg az E3-asnál volt ugye ez a DLC-s, ami megint így hát ilyen me kategória mm. volt. Úgyhogy ez most végre két jó csomag. Ja, ezek nagyon jó. De az a baj, hogy még egyiket se indítottam el a teletélből, és majd később visszatérünk, hogy miért. A, az egyik oka az az NBA, a másik meg egy másik játék, de majd arról beszélünk kicsit később. Bizony. Nem is olyan sokára, ha jól látom a témákat. Így van. Még jön egy frissítés, aztán még egy frissítés. Aztán még egy frissítés, aztán még egy frissítés, és végül meg egy film. Jó, jó. te ezt ezt az adást. Jó, de hát nem mondtam el, hogy mi micsoda. Így hát, ami most, majd a reklám után. Most nem azért mondom, de a holnapon le van írva, hogy mi, mi után jön, hogyan. Mondjuk igaz, de hát azt szoktam megnézni. <gül> hát aki elindítja, gondolom. A holnapról. Én is is. Én akkor nem menjünk. ismerem a felhasználói szokásokat. Én csak gyártam a contentet. Ó, hát ezek ilyen. Hát, Mondjuk podcastot én is szoktam fogyasztani nyilván úgy kezdtük el, hogy már hallgattunk valaha podcast-et. és ott én például nem szoktam elolvasni a, a show notes-ot, hanem ugye a podcast hallgató alkalmazásban, vagy szoftverben hogy bármibe. Elindítom, és akkor így lemegy, tudod? Én mindig, én mindig megnézem, én ezzel indítom, megnézem. hogy tudjam, hogy mi lesz, és akkor utána elkezdem nézni. Az más kérdés, hogy mondjuk, hogyha olyan hosszabb podcast, vagy mondjuk félbehagyom, mert valami más dolgom van, akkor elfelejtem, hogy mi ja. jön. De, de az elején mindig megnézem. Én címet szoktam Néha se. Hát! akkor te ilyen ideális podcast fogyasztó vagy. Neked mindegy, mi? Csak adjanak. Jó, igen. Szabálom képopával. Így van. Na de akkor... Haladjunk tovább. Így van, titánok zuhanása. Igen, hát ismét érkezik egy Titanfall frissítés, ami már... Nem is tudom, hogy Még nem jött ki. Lehet, hogy még nem van. mikor jön. 25-dik van a címbe írva. Itt 18-a van Mit írtam én akkor? Jön, ja, akkor a 25-én jön. 25-én lesz, igen. Igen, igen. Tehát akkor, hát hamarosan, nagyon hamarosan jön a következő Titanfall 2 frissítés, amivel lesz kóp mód, ami eddig nem volt, négypléres. Tehát ilyen hullámokban érkező robotokat kell legyilkolászni. Ehhez elvileg érkezik 5 pálya, ami kifejezetten erre van kialakítva. Mondjuk lehet, hogy ez a régebiekből lesz valahogy, mert ugye az előző részben is volt már coop mód. Na, ahogy nézek ettem be a videókat, ez tök jó fog kinézni. Akkor új map is érkezik, de ez is elvileg az előző résznek egy átdolgozott mapja, ha jól látom. Egy új lifefire Fire map, ugye ami egy korábban érkezett uh, játékmód. Játékban? Hát nyilván jön hozzá fizetős tartalom is, amit lehet venni ilyen Prime Titan meg Elite festéseket, meg minden szírszart. De az, az csak ilyen külsőség minden. Igen, igen, Igen, igen, meg kivégzés. Tehát ennyi, tehát a játékmenetet nem befolyásolja. Ezzel szerintem nincs probléma. Úgy sajnálom ezt a Titanfall 2-t. És még ugye amit múltkor beszéltünk, hogy bekerül a, az Origin be és pluszba most érkezik hozzá egy free trial Időszak kis, elvileg azt írja, hogy július 28-a és 30 között lehet játszani játékkal. Hát ennyi idő alatt, ha valakit a kampány érdekel, akkor bőven ki tudja játszani. Igen. És elvileg elvileg az is benne lesz, talán nem csak a multit engedik. Aha, igen, igen. igen. Tök az egész játékhoz hozzá. Vagy... az idő alatt. Vagy lehet, hogy én vagyok hülye és most tök beszél. Nem, ez, ez benne lesz. Ja. Ja, ki lehet próbálni. Ez, ez a játkö. Játéknak... Márjál ja, nem. Lehet, hogy csak egy missiont lehet, amit korábban beszéltünk, ugye. Kijött egy, egy demója, Akkor lehet, hogy csak az. Hát jó, mindegy beleérták a, a hírbe. De mindenképpen is sem él. a úgyhogy. a, lényeg, rá, lényeg. Úgy, hogy, a de kampány is egész jó lett. Kampány is egész jó lett. Hát jó, de ez egy, ez egy modern FPS játék. Egy modern FPS tudod a kampányt a, mert muszáj, és utána megnéz tovább a multiba, nagyjából. Hát körülbelül. De ez most... évig egész szórakoztató. Hát jó, itt a titánok egy kicsit. Jó, jó pofák, meg úgy összeszedel a titánokat, meg ilyesmi, de ennyi. Fő Meg mondjuk mondjuk egy-két tök jól néz ki, tehát amit ott mutattak is ez az időutazásos dolog, meg ez az épülős, ö, ilyen, amikor pakolja egymásba a blokkokat, a, és úgy kell menned, mert mindent, vannak pent tök jó ötletek. Ja, és az igaz, hogy rövid a kampánya a Tejten 2 de azért változatos. Hát hogy tényleg mindig más kell csinálni. Meg hát most már azt mondjuk, hogy a négy óra az már nem is rövid. Most már ez a standard. Szinte. Hát azért meg szokták tolni, csak mindig panaszkodunk róla, hogy körülbelül az első fél óra az a, az a játék mellett, amit úgy élvezel, utána meg érzed, hogy már ugyanazt csinálod folyamatosan. Legtöbb játéknál legalábbis is ez van. Le, Le, tehát, lehet, hogy legalább játék. nincs. Itt van öt óra, de ez legalább változatos. Így van. Meg hát lehet, hogy ezért nem tíz órásak a kampányok, mert egy idő után már belefásulnál. Ja. Nagyon sok játék van, ami, amivel játszottam, és egy utólag visszagondolva, hogyha ha minden területen egyel vagy kettővel kevesebb ellenfél lenne, már jobb lenne a játék. <gül> Rég általában a pontforitva szokott gondolni. Igen, Igen mert itt szoktak nézni az emberek, mikor kijön egy kampány, és jönnek bele a tesztek, hogy hány óra. Azt ki kell tolni, mert az egy szám, amit lehet mérni. Tehát, így van. Ott nyilván, ha az egyik játékban 5 óra, a másikban 12, akkor nyilván a 12 órás nyert hiába, hogy a 12 óra alatt mondjuk ugyanazt csinál, amit az első fél órában. Így van. De ez mostanában különösen a Prey-nél tetszett nekem, az új Prey, ami megjelent. Ugye, hogy kitolták, és utána elkezdtek jönni a hírek, hogy nem tudom, egy óra alatt ki fél óra alatt, és ott mindenki ott elkezdett pocskondírozni, hogy ó, mekkora szar ez a játék, nem igaz, 10 perc alatt ki lehet játszani, és akkor mindenki mondta, hogy hát basszus, csak akkor játszott ki így, hogyha így akarod. Tehát nem muszáj így játszanod. azzal nem ér semmit, konkrétan a tartalónak a 99%-ához hozzá se hogyha a bágokat használsz ki, meg de mindenki úgy leszik, ahogy szeretne. Melyik játék volt az, ahol a fő gonosz oda ment hozzád az elején, és akkor azt mondta, hogy maradj itt, és ha ott maradtál, akkor visszajött és vége a játék. négy, az volt az. Igen. Amikor várnod kellett egy ilyen beszélgetős teremben, és hogyha Aha. ott vártál fél órát, akkor visszajött, és akkor mondta, hogy oké, igen, és menjünk igen, tovább, és a parkra, lett a játék. Igen. Te azt is ki lehet játszani egy két percot, ha úgy És azt hiszem, azt hiszem, meg is kapod az achievementet, hogy kijátszottad, tehát, tehát úgy veszi, hogy kijátszottad. Jó közüke. ezek a vicces dolgok. Hát a fákrai is van két befejezése, az egyiket fél óra alatt éred, de a másikat meg 16 óra alatt. <gül> <gül> úgy, én én mondom, én kicsit, a... kicsit sajnálom a Titanfall 2-t, mert, mert ezt az IE ölte meg. És... De nem, nem, nem írták még le pont ezekkel az ingyenes frissítésekkel, hogy rakorgatják bele a tartalmat. Múltkor valaki, valaki nyilatkozta, az... hogy nagyon keveset adtak el belőle, és hogy nem elégedett a számokkal az IE, azt hiszem. Valahol lesz olvastam. Hát igen, most, hogy belerakták az Origin -be, azért az, azért nem véletlenül kerültek be a játékok. Bárhogy a Battlefield 1 is belekerült, az is érdekes. Viszont így legalább folyamatosan tuti lesz játékos bálisa. Igen. De nyilván, aki előfizet erre a cuccra, az csak megnézi már, hogy mi ez, ha eddig nem fizetett érte. És akkor meg lehet, hogy ott ragad, aztán a Mondjuk nem tudom, hogyha most ezt az Origin Access például te megveszed, akkor ez beleszámít az összes játéknak Számaiban? Nem, biztos. Eladásban biztos nem számítva. Hát akkor ezt hogyan? Ő most megveszik 10 millióan ezt az Origin X-et, akkor az, amit a 10 millió Titanfall 2-t vettek volna meg, nem? Hát egy kicsit, de azért mégsem. Ez egy szolgáltatás. Vagy, vagy lehet, hogy azt mondjuk azt biztos tudják nézni, hogy mivel mennyit játszottál, akkor lehet következtetnek, hogy miért Aha. vetted ja, meg. Valami, valami statisztika biztos lesz, hogy hű, most ilyen sokan játszottak vele. Hát lassan már tényleg nem éri meg ilyen játékot venni, hanem vársz fél évig, és akkor ami, ami kijött, és akkor tetszett, megveszed az Origin Access-t egy hónap alatt Ugyan, Akkor Akkor csinál. játszani vele hamar az biztos, hogy jobb megveszi. Ez ha igaz. megnézzük, hogy mikorra készülnek el a játékkal, tehát a, a Battlefront is, az is, az is így DLC-kkel együtt lett teljes, és azok is most bekerülnek az Origin access -be, úgyhogy végül is. Hát, hogyha, ha úgy nézünk, akkor a mai világban előrendeli játékot már nem szabad. Hát azt már nagyon régóta sehol. Így van. Kívül azokat, Má... amiket az ember nagyon szeret. Mert azok úgy is fogja érzelmi alapon. Tehát ott nem, nem a józan ész dönt. Igen, igen. Jó, mondjuk példa, erre jó példa mondjuk a No Man's Sky, amit így mindenki előrendelt és utána nem feltétlenül azt az... kapták, amit akartak. Még igen, hát a No Man's Sky az nagyon sok rossz dologra jó példa. Igen, <gül> Mit igen. Ezt? Na, de beszéljünk olyan játékról most, amit nem vettél meg megjelenéskor, és hát most, most döntöttél úgy, hogy most tök megéri. Így van. 15 dollárért behuztam a, a Doomnak a Game of the Year kiadását, ami amúgy hát, nincs. Ha úgy, veszük, igen. De, hogyha hát. úgy veszik, akkor igen. Úgyis az összes DLC ingyen lett hozzá. És én azért nem vettem meg múltkor is a doom nem is tudom, hol volt leárazva már. 15 ér, azt hiszem. Action. Mert volt hozzá az a sok DLC, és én úgy nem szeretek játékot venni, hogyha nem veszem meg az összes tartalmat, vagy hogyha megveszem a játékot, akkor addig nem játszok fel, amíg nem lesz meg az összes DLC. Mert hogyha megveszek egy játékot, akkor az egész tartalmat akarom, nem egy szeletét vagy valami. És ezért szoktam mindig ilyen, ilyen bándulőket venni, Game of the Year kiadást, meg stb. És a Dumboz is volt három DLC, amiknek a zárai hát nem nagyon akartak lefele menni. Rohadrágák voltak, úgyhogy nem is vettem meg. Aztán jött a hír, hogy ingyenesek lettek a DLC-k, az összes, és leárazzák a játékot, plusz még átdolgozták a multinak a fejlődési rendszerét, meg nem tudom még, mi, mi hogy nyújtott bele. Mindent minden bevetettek. Tehát örök élet, ingyensör, minden jár hozzá. Így van, <gül> így van. és így. hát mondom, akkor az ingyensör meg az örök élet, hát erre Aha. már nem mondhatok nemet. Igen. Még a pokolba is jó esik, nem? Igen, biztos igen. nem hazudnak, tehát a pokolból hazugság még sosem jött hogy behúztam 15 euróért, és basszus, én még a kampányán nem kezdtem el játszani, de én, én már most teljesen megérte. Eddig csak multiztam, de már az is nagyon tetszett. Ja, most mondjuk is, is nagyon rákattantam a múlt pedig én korábban így úgy voltam vele, hogy beléptem és akkor hát meh. Pedig egyébként magát a játékmenetet nem sokban változtatták meg. Hát, a meccs ágyúrták, az mondjuk nagyon tetszik, hogy most már nem az van, hogy van a TDM, meg van egy csomó játékmód, amivel nem játszik senki, amikor egyébként lehet keresni, hanem úgy csinálták meg, hogy vannak a team alapú játékok, azokra így rákattintasz, és akkor azokat keresed, mindegyiket, és ezeket így felváltva váltogatja a játékmódokat, meg ha valaki mégis match et vagy team match et akar játszani, akkor az neki választja azt. Így van. És ez, ez annyira, jó jól, annyira jól megoldott. Ez ezt, ezt minden játékban át lehetne tenni. Ez annyira jól működik. Így van és amúgy nekem külön az is tetszik, hogy ez a perkrendszer is átdolgozása került a rúnákkal, hogy egyet kiválasztasz a mecccs, én is végig aktív és végig kapod a bónusz, nincs az, hogy megölnek ötször, és akkor kapod meg, meg ilyenek. szerintem ez sokkal jobb. Jó. És a jutalmazási rendszer az tök jó, tehát konkrétan minden meccs után lép szintet, és minden szint után nyitsz valami kis szírszart, ami ok, és hogy nem sokat tesz hozzá a játékmenethez, de tök point, tehát hogy azért lillakatonával ugrálni rurszínfegyverrel mindig vicces ugyaneó. Gyönyörűek nagyon-nagyon szép. <laughs> És a, a régi idők hengeres falfestései jutnak eszembe, ami mindig könyeket se a szemembe. Meg azok a gyönyörű terítők, amiket azon gondolkozik az ember, hogy vajon kivesz ilyen ronda színű terítőt ilyen ronda mintával. Hát a Most dugtájok. már tudsz a, tudsz a pokolba ugrálni ilyen szerelésbe. Így van. Gyönyörűek. Egyébként a fegyverfestések egész jól néznek ki. Tehát a, a színek, tehát az ilyen metálos csillogó színen átfestett fegyverek azok most egész jól bejönnek komolyan mondom. Tehát van egy-két jó darab. Én most olyan mindenféle chili szint rakok magamra, mindig, amit éppen megnyitok, de amúgy én full feketét akarok, mert azzal beolvadok a háttérben a ide te nevedett pokol papagáj Ó, biztos erre átfogom pokol papagáj, igen. ugye? jó hangzik. És még berakok majd olyan emótot is, ami ilyen papagájos, mert biztos van, olyan hülyeségmadáros. Nagyon sok emót van. konkrétan ezért nem tud még a teltélbandőből egyet se kipróbálni, mert mert itt a Doom meg MBA, e ezt a most kampányt egy... is elkezdett tehát... ez már nagyon várom... időgyilkos igen, én már nagyon várom, hogy, hogy megszerezzem az összes acsit a multiba és is izé szingülőbe nagyon én várom már, van, rengeteg pályával van is, és amúgy nagyon megijedtem mert, mert, mert, mert láttam, hogy Ultra Nightmare-en is van egy achievement Ajaj. de aztán rájöttem, hogy szerencsére az csak az első pálya és néztem róla a Youtube-on videót konkrétan ki lehet bugolni a pályáról is egy perc alatt megszerzett, szóval annyira Na, nem félelmetes. De hát az nem szép dolog. De hát nem szép dolog. kell csinálni normálisan. De hogy Ultranightmare-be végig kellene játszani a játékot, ha hogyha meghalsz, akkor vége és kezdted a legelejétől, hát azt, a, fú, azt utálom minden játékban, aki ezt kitalálta. Hát ez, ez már csak a teljesen fanatikusoknak van berakva, hogy ők is találjanak benne valami kihívást maguk. Igen. Meg amúgy ez, a, ez az egész szingőben ez annyira tetszik ez a, ez a felfedezés élménye, meg az, hogy fejlődik a karakteret, fejlődnek a fegyverek, is, és úgy mész előre, ez, ez annyira jól meg lett csinálva, hogy a, a régi játékmenetet összemosták a modern vívmányokkal, és, és működik. Tehát, hogy van Vanek ez nem tetszik egyébként. Pedig szerintem nagyon egyben. Ez, hogy a fegyvered szintet lép, mármint a kapmányba Egyébként a részében viszont nagyon hiány. nagyon hiányzik a fegyvernek a valamilyen szintű testre szabása, csak elmisenít tudod a színeket, de hogy. Amúgy, semmit. Tehát kiválasz, hogy az a fegyver van, és akkor az a fegyver van. Főle, főleg a single után. Tehát fő, főleg a single után furcsa. Tehát, hogy én még nem játszottam vele, csak láttam, hogy ez hogyan működik, és hogy annyira, annyira jó lenne, hogy mondjuk a másodlagos üzelését is tudnád változtatni, hogy melyik igen, igen. A neked az jobban. jól működött. És igen. Ugye egy gombot át lehet nyomni, tehát nem értem, hogy a, a múlt évben hagyták ki. Lehet azért, mert akkor már nagyobb mélységet lehetett volna belevinni a játékba, és az egyeseknek túl bonyolult lenne. Ja, mondjuk ez egy, ez egy igazi arcade shooter. Itt, itt nem, a, nem azon van a lényeg, hogy mennyire szabott testre a karaktereket, hanem csak ugrálsz össze-vissza. Kicsit ilyen hibrid a régi arena shooterekből, meg a mostani hero shooterekből egy kicsit ilyen. Igen. És nem is a hero shooterekben, hanem a kodnak a a loadout kezelése egy kicsit nagyon lebutítva. Nagyon-nagyon lebutítva, lebutítva, de, de igen. igen. Uh -huh. Mindekem ez jobban tetszik, hogy már készfegyverekkel indulsz, tehát ez Tök, tök jó, hogy nem kell szaladgálnom például az aknavetőért, hogyha azzal akarok menni, ember, akkor is azzal megyek. Tehát, hogy nincs az, hogy előttem fölveszi valaki, vagy ilyesmi. Ez a, a kvékekbe is viszont mindig utáltam. Viszont a fegyver, a, a töltényeket, meg a medic pakkot azt szeregetni kell. Tehát nincs... Ez viszont meg ilyen. hiányoltam, hogy nincsen medic klassz a játékban, hogy az így milyen már. Hogy azért klassz alapú, egy kicsit a cusz, de azért úgy mégse. is a Kodnál is ilyen volt régen. Igen. Meg most is találja. Jól működik ez a Dum. Ő neki mondta, hogy a multi -ja olyan nem olyan jó, de Tárjában én az nem. Is lenni. Meg jó. Meg ugye, meg volt, panaszkodtam már én is, hogy úgy volt megcsinálva, hogy elindítja a Dumot, és te rá kell kattintani a multira, és ha rá kattintasz a multira, akkor kikapcsolja a Dumot, és elindítja a múlt is Dumot. És így mondom, Igen. ez a hülyeség. És most már ezt a baromságot is kivették. Viszont a Snapmap mód, Az legyen, még mindig külön Az még mindig megy. külön van. Most benéztem oda is, hogy mi, mi a helyzet. Hogy ott lehet ilyen nagyon elborút pályákat csinálni, és kipróbáltam egyet-kettőt, kipróbáltam egy singlet, ahol ilyen arénába kellett dövöldözni körülbelül csak bosszokat, meg amik így jöttek rá, szörnyek. Meg volt egy olyan mód, ami egy kicsit ilyen, kicsit ilyen tower defense jellegű, hogy így jöttek egy úton a kis szörnyek, és akkor te raktál el kaput, hogy akkor a őket, meg tudtál venni fegyvereket. De tower defense, tower nélkül. Tehát lényegében csak neked kell védened az utat, meg tudsz venni ilyen kis milliónt, aki rohangál után, szóval. Elég sok mindent lehet ott is csinálni, úgyhogy ott is van tartalom, bőven, amit meg ráadásul playerek csinálnak. Így van. És amúgy tök jó tutoriális van, azt is lenyomtam, hogy hogyan tudod megcsinálni ezeket a pályákat. És például a Doom 1-ből meg 2-ből a régi grafikával toltam le a pályákat, úgyhogy tök jó pofa az is. De amúgy a játék az piszok sokat tölt az elején. Tehát, én ezt nem is értem, hogy ezt, ezt, ezt hogy engedhették. Hogy... is kicsi. Hát az meg álló. a másik, hogy konkrétan hogy miután megvettem, körülbelül 20 percig tartott, mire helyet csináltam neki, mert, mert azért 58 gigát letölteni, úgyhogy még maradjon is mellette. Hát ez. A mai világ. Tudom már legalább, hogy, hogy most tetszik is a játék, hogy ott is fog maradni, nem az, hogy játszom vele egy pár órát, ezt letörlő. Hát ezért akarom kitolni minél előbb. Felszabaduljon az 60. Hát nem szabadul, hát a multi ott van örökre. Örökre nem, beszív, elvitte a lelked a pokolba. Nem, az összes acit és kész a múlti megyek így van. De mondjuk, ahogy néztem, a... még két achievement van a multiból. Az egyik, hogy Cyberdemon ruhába menjek, a harcba, a másik meg, hogy robot ruhába. Na most a robot ruhát azt a hetes, es prestízen oldom fel a Cyberdemon ruhát, meg a 9-esen, úgyhogy... Hát az a lévva. Hát igen, még csak kettes es vagyok, úgyhogy hajrá. Így van. Lassan, jó van. De ennyi Ennyit elég a Doomról, mert beszív minket a pokol. Menjünk át egy másik pokol ilyen igen. izgalmas témára. Igen. Ez a... Talán pont a múlt beszéltem a gigantikról. Igen, igen. Ez így mennyire. A és Windows 10, minden. ami megjelent. Cuc. Igen, a Windows 10-es free-to-play játék, ami azóta is tök jó, tehát így nagyon tetszik meg minden, és most ugye megjelent Steamen, és gondoltam, hogy ha már Steamen megjelent, akkor legyen ez is Steam alatt, mert hogy a Windows Toros Fos az egy fos. Hát ezt tudtuk is régebben, hogy az de hogy van annál rosszabb is. <gül> Tehát, és ezt most így ilyen vázolom is a helyzetet. Kezdjük ott, hogy azért indítottam el elsőre, hogy megnézzem, hogy össze lehet -e kapcsolni a Windows akkontot ezzel a Steam-es valamivel. Tehát hogy ez tök logikus lett volna, hogy, mert ugye ez a gigantik ez úgy működik, Windows store letöltöd, ő nem kérdez meg tőled senkit, semmit a Windows Store, ő veszi a te Live.com, azonosítódat, és azzal belép azonnal, nem kell szarakodni semmivel, tök jó. És ezt nem lehet volna nehéz szerintem megcsinálni a Steam-es verzióba is, hogy ott elindítod, és akkor ugyanúgy a Steam-es verzióra kérdez a windows szó hogy hello, ez a, ez a Géza, és akkor a windows azt hogy igen, ez a Géza, akkor ha játszom már, a Géza. Nem, ez itt teljesen nincs, semmilyen összekapcsolás nincs. Aki a Windows 10-es verzióval kezdette játszani, az vagy a bajja, vagy ott játszik, vagy nem tudom, vagy kezdi az elejéről. Mert hogy a Steamben nincs ilyen lehetőség a Steam-es verzióba becsatlakozni. És ami külön poén, itt van egy ilyen árk nevezetű kliens. Nem tudom, ezzel találkoztam már. Nem, ehhez köze van az árk játékhoz. Nem, az árkhoz nincs. Ez, egyébként ez egy nagyon szarul kereshető dolog a, a, a Google-ben, ha valaki után akar nézni, mert ez egy. Tehát ARC, nem is, nem is kával írják, hanem így. De így se nagyon keres. Mindegy, az a lényeg, hogy ez egy. Ez egy kliens, amit még te sem utáltál eddig, mert nem tudtad, hogy van. De most már utálom. Én, én még jobban utálom, mert én már föl is tettem, és használom is. És egyébként ez egy nagyon idióta, mert hogy ez alapból azt mondja neked, hogy ő elindul a windows -zal. Ez már idegesítő. Hát mondom, köszi. Egyetlen játék valami, ami ezt, ezt használja. használja, használja oké, okay, okay, legyen. Egyébként nagyon nem néz ki nagyon szarul, lehet, hát minek fut. Ne fusson. Beregisztráltam, oké. Okay. Utána még hogy hát, ha mégis össze lehet kapcsolni. nem lehet összekapcsolni. Viszont... Hát, ennyi is volt kb. mostani játszásom a Steames verzióval. Most még nem tudom, gondolkozzak rajta, hogy mi legyen, hogy a Windows 10-es folytassa inkább, mert azért... Hát jó, párulát beleöltem, unlokoltam egy karaktert kb. Lehet, hogy újra fogom kezdeni a steam aztán meglátjuk, de ez a zárk ez nagyon nem, nem gyere be. Amúgy ez eh... olyan, mint amikor egy Uplay-es játékot veszel tudod, hogy elindítod a Steam-en, és akkor az elindítja a Uplay-t. Igen, elindítja a Uplay-t. Ez feltelepítette az Arc, Arc is. Amúgy a ez, ez nem egyedi megoldás, hogy nem lehet összekapcsolni a másik klienst, mert nem is tudom, melyik játék volt az, ami, hogyha Steam-esen elindítottad, akkor uh -huh. Steam-esen -el léptél be. Talán a Servarium, azt hiszem. És hogyha a régi Akkodat kreáltál mondjuk egy honlapra, akkor azzal be tudtál lépni, viszont a steam rendszeren keresztül más volt. Tehát nem tudod hogy összekapcsolni a kettőt, úgyhogy ez nem egyedi mm -hmm. eset. Ja, ráadásul a steames játékosok nem tudnak játszani a Windows Store-os játékosokkal, hát, tök, azért... tök tehát itt külön van választva. De amit lehet, ez? hogy azért... Más játéknál is volt, az nem is tudom melyiknél beszéltünk már korábban. Melyik játék ment de... át a Steamre? re Hú, nem tudom, múltkor te mondtad talán. Volt egy másik játék is. Az és is ilyen múlt is volt. Teljesen nagy rém az egész, hogy ezt most miért kell így. ez hát ugyanarról a játékról van szó, könyörgöm. Hát jó, de Windows 10 most van összesen 10 ember, tehát most azzal a 10 emberrel az 1000 Steam játékos minek játszott. És ez egy free-to-play játék. Jöjjenek át Most ennyiről akkor, komolyan mondom, ez, hogy átvitték a gigantikot Steamre? ez egy hülye döntés volt. Mert fogták a játékos bázist, és így azt mondták, hogy akkor ketté vágjuk valahol. És nek teljesen értem. egy free-to-play játéknál így két, ketté szeparálni a játékos bál nincs értelme. Még úgy lenne értelme azt mondanánk, hogy akkor a konzolosok külön játszanak, meg külön a PC-sek, ha van ilyen, de itt komolyan nem értem ezt a koncepciót, itt mi volt a lényeg? Mire Jó lehet, hogy később követő? megoldják amúgy. Hát, talán. Van de mire később megoldják, már mindenki átjön Steam re és onnantól kezdve meg már teljesen Minden értelmét lényeg. veszti a dolog. Így van. Én mondjuk már eleve azt értem, hogy miért Windows 10 -es. Tehát oké, okay, hogy értem, hogy a hogy a csapat mögé állt a Microsoft, és azt mondta, hogy Windows 10 vagy semmi, de hát nem hát, tudom, az ilyenek... Utána s... rögtön át is tették steam Igen, a... Lehet Igen, akkor maradtak volna ott inkább. Lehet, hogy azért mentek át Steamre, mert, mert látták a Windows Store-os játék órákat, meg, a, meg hogy hányan játszák mm. és, és nem voltak olyan jók a számok. Igen, lehet, hogy volt egy olyan forgatóként, hogyha a Windows Store-os verzió befut, akkor itt nem lesz Steam-re menet el. Igen. Igen, tehát szerintem akkor, is. Utána döntöttek így, hogy akkor jó, akkor a B tervjön. Meglátjuk. Most meg is nézem a Steam-es mennyien ilyen játszanak, mert azt nem is néztem eddig. És egyébként az meg, az meg marha jó volt, nekem tényleg tetszett. Nem véletlenül. a is mondtad, hogy jó, es, Első indításnál így ott pár órát. És így játszhatja magát, meg ott is van ez a jutalmazási rendszer, meg hogy megsegéltem ilyen kártyák, úgyhogy folyamatosan lehet miért dolgozni. Úgyhogy most hogy jött Steam-ön, -e, szerintem majd feltettetem veled is, aztán játszunk együtt, legfeljebb. Lesz miért játszani a Steam-es verzióval jó, majd ha Én kitoltam a, a dumo meg az mb t egyébként. akkor majd talán. Nem is rosszak a számok egyébként. Ilyen 7800 player, ahhoz képest, hogy most jött ki nemrég, és nagyon marketingelve sincs. Az ugyanígy hm. korrekt. Hát szerintem lehet, hogy Windows 10-on ennek a töredéke volt. Valószínű. És lehet, hogy azt mondták, hogy az a pár ember nem éri meg azt a plusz pénzt, meg plusz időt, hogy összekapcsolják, mert ki tudja, ez mennyibe került volna. Jaj. És a grafikon szerint ez ilyen növekvő <kül> tendenciát mutatta. Tehát, hogy megjelenéskor jött egy ilyen kis bucka, és azóta. Majdnem megduplázódott, és így megy fölfele. De akkor lehet, hogy szépen lassan terjed is szájról szájra a dolog, mm. hogy milyen jók is játék. Az a baj, a Windows toros os számokat nem lehet megnézni. Én, én úgy kíváncsi lennék, de így nem csak ennél, hanem a Dead Rising nál a Quantum jó, nél a, Fo a Forza-nál biztos jók a számok, meg a Gears of nál mert az még egyelőre csak ott van. De, de úgy megnézném, hogy hányan játszák ezt a megjelenésük óta. De szerintem a Microsoft is tudja, hogy ezt sokan megnéznék, hogy ez soha nem fogja kiadni a számokat. És itt annyira bagatel módon basz ezt a Microsoft, mert ezt meg lehet nagyon jól csinálni az egészet. De nem csinálják meg semmit. Nem nagyon foglalkoznak vele. Föl akarnak ülni a lóra, de hogy fölmássanak rá, az nekik nem. <gül> Tehát, hogy így valahogy oda varázsolódnának, az nekik tetszene erre a gaming vonatra, vagy nem tudom, vagy gaming lóra, ha már lóra. Lóra kezdte medumálni, de. Ennek itt nem, nekik az e 3 se jött össze a dolog annyira, meg így sem működik, úgyhogy nem tudom. Pedig ott van lehetnének már a témában. Így van. És akiknek még nem megy, azok a franciák. Ja, a franciák. Ubisoft. Igen, hát jön a Ghost Recon ez majd a PvP mód. Majd. Majd úgy jön. fél éve kint, hogy mióta van kint a játék. Fél éve körülbelül, nem tudom. Ja, de fél éve, és így most jelentették be, hogy nem sokára jön az árdbételje át, az a PvP-nek. És, ez bírom a legjobban, amikor bejelentik, hogy majd jön, úgy nem sokára, és hogy ez majd ingyenes lesz. Tehát, hogy, de jó fejek. De hát érted, végre megcsinálják a játékot, és nem kell érte fizetned, ha már korábban kifizetted a játék teljes árát. Én megmondom, ha köszi, de hogy ez már benne szokott lenni általában egy játékban a múlti, amikor megjelenik, tudod. Igen. És senki nem mondja azt, hogy és amúgy nem kellett külön fizetned még. Amúgy esküszöm tök jó, hogy ide írtad a játéknak a nevét, mert én nekem már gondolkodnom kellett volna, hogy, hogy eznek mi volt az alcíme, mert annyira nincsen meg ez a játék. Már. Várj lentálja. Tehát te teljesen. Így emlékszem, megjelent, már akkor se tetszett, ott voltak nyílt béták, azt leset töltöttem, mert már annyira nem érdekelt, mert ronda, ronda, ronda karakterek, meg már ránézés láttam, hogy ez olyan kurva unalmas lesz, hogy nem igaz, és hát nagyjából be is jött. Pedig ez a gólszik, tehát vannak jó pillanat, hogy nem kertek. Van nagyon rossz jó járvék. megcsinált részei. Nem a, rossz fegyver, a fegyverszerelés, meg az egész ilyen lódautok -ok, összerakás, az tök jó. De hogy ez tipikusan tényleg az, amit ma korábban is pontunk, hogy fél órát játszol vele, akkor játszottál vele. Lényeg, ugyanaz csinál. Mutka meséltem, hogy ami jött hozzá egy, egy DLC, és hát én nem játszottam még az alapjátékot, de mondom, benézzünk a DLC-be. Ott elvileg keményebb karakterek voltak, nagyjából ennyit jobban kellett figyelni, hogy ne vegyenek észre, de ugyanazt csináltad, mint az egész egész játékban, az elején, meg gondolom, akkor ott végig, meg a végén, meg nem tudom. Tehát nem, nem nagyon vannak különbségek a küldetések között, csak annyi, hogy más a terep, ugyanazokat a katonákat teszi le mindenhova. Tehát fölmész a drónnal, körülnézel, lelősz mindenkit, örülsz, és így végig. És mész tovább, ezt Ahogy A PVP-módra kíváncsi leszek, hogy mik lesznek, majd hogy fog ez működni. Most elvileg. Ugye a hír az, hogy már jött róla ki egy ilyen ilyen gameplay videó is, ahol már így mutogatnak dolgokat. Meg elmondják, hogy lesz, milyen játékmódok lesznek benne, tehát a, a deathmatch-et azt nem nagyon hagyják ki belőle. Elvileg, amit korábban beszéltem, hogy talán jön bele egy ilyen egy ilyen szerű, ilyen Battle Royale mód szerűség, az még úgy nem nagyon van itt mondogatva, bár voltak hírek arról, hogy a Ubisoft az így kacsingatott a Batyugránc felé, hogy majd talán ők is beletennék valamilyen játékba. Kacsint, kacsint. Ja, igen, a szervezetek szerint. Szerintem a kacsintottak, hogy száz ember itt nem fog összejönni. Kacsint, <gül> ja, ja, kacsint. <gül> hát száz biztos nem, de a kisebb, mint 20 fő összejön már egy játékra, az már faszba. Egyébként a Betőgráncba is lesznek ilyen kisebb mepek, ilyen húszfős térképek, ami tökéletes maradt legalább. Ez tök jó, igen. Lehet... Kicsit, kicsit meg lehet tanulni lövöldözni, mert még rövidebben. Ráadásul az, az még megcsin. jobb lenne, hogyha mondjuk ott Squados is lenne. Tehát Squaddal is mehetném mondjuk négy főssel, és akkor öt csapat lenne az egész pályán. Csak hogy gyorsan lezárják egybe. Igen. Na de visszatérve a Ubi-Force-ra. Nagyjából szerintem. mindent szerintem. Igen. Ez jön. a játék amúgy annyira adná magát ezt a Battle grand cost nagyon nagy. Csak úgy is tudod, milyenek a szerverek, meg a Uplay, meg minden, hogy ez nem maradna egybe, tehát ez, ez, ez, ez nem működne. Igen, meg hát most, hogy az Ubisoft az nagyon kacsingat a multiplayer játékok felé. És egyébként a forrester is most nagyon. Ekké hogy ó, ez mekkora egy szar. És igazából ez egy jó játék, de. Ez szar. Ott se tervezett a Ubisoft hosszú távra. Tehát, hogy játszol vele, játszol, nagyon fan, meg mindent. Tehát, hogyha most visszamegyek, tudni, hogy egy fél órát, órát tök jól játszok vele, aztán megonom és kivépek. Biztos. Ez a multiplayer játéknál, és az nem is nagyon húz annyira vissza. Ha csak nem akarod mindenképpen fölfarmolni az összes karaktert, ilyen nem tudom, milyen cuccokkal főpimpelve, mert akkor azért. Az egy hosszabb távú projekt de egy annyira az nem, nem húzza be az embert, és ilyen is tűnegettek az emberkék. Most uh, amúgy eszembe jutott egy ilyen összehasonlítás, most így a DLC-ket, amúgy mondtad, hogy kijött a DLC, megnézted, és csont ugyanaz, mint az alapjáték, hogy annak, annak idején a Mafia 3 szitta mindenki, az első 3-4-5 óra után ilyen monotonabb lesz a játékmenet, és konkrétan... Uh, Körzetről körzetre mindig ugyanazt kell csinálni, és végén a boss harcok egy kicsit mások, de mindig az, hogy körbefutsz, akkor lerombolod a dolgokat, eldobod tőlük a pénzt, és jön a főnök, és megölöd a főnököt. És ott is el meg DLC, még csak kettő jött ki a háromból, megvan a season pass, mert múltkor akciós volt, egész jó áron, és ott teljesen más, hogy működik ez az egész dolog, hogy... Amit a Ubisoft elrontott, az például ott egész jól megoldották, hogy a DLC azok teljesen új történetszálat tesznek hozzá, és teljesen más játékmenetet tesznek hozzá az alapjátékhoz. És extra dolgokat tudsz meg a háttérben. Akár úgy, hogy mondjuk más olyan karakterek szegődnek, akik amúgy az alapjátékban nem is mentek oda, és meg tudsz, a múltjukról visszamész a háborúkban, meglátod, hogy milyen volt meg minden. Ez például tök jó működik, és ezt meg lehetett volna csinálni ebb a Widelessek a DLC-be is, hogy nem csak annyi a DLC, hogy egy új területet kapsz, ugyanúgy megölhető ellenfelekkel. Elvileg minden... nem is kapsz új területet. Ja, Ez hogy nem is kapsz benne. új területet? Nem. Itt az, az a dolog benne, hogy ugye az a kampányban elvileg kiírtottad a, a drog hálózatot, ezt a drogháltert. Igen. Úgyhogy uh, azt hiszem, egy katonáknak hogy mit hívják ezeket a bolíviai kemény csávókat. A kartel széthullott, igen, és Hát azért vannak ezek a keménykommandósok, tudod, akik a játékban is vannak, és így hát nem olyan sokan vannak, de azoktól azért fosni kell, na most ezekből rak többet. Ugyanarra a területre, ahol elvileg a játék is zajlott. Csak ugye az, az azt, hogy akkor ugye a, a kartel fel, feloszlott, és akkor ezek bejöttek a helyükre, hogy akkor majd ők átveszik a, a parancsnokságot, úgymond. De csak anyja hogy ugyanazokból a karakterekből bele, beraknak többet <gül> egy helyre, aztán örülj neki. Hát ez egy fasság. Én azt hittem, hogy legkapsz egy El új kéne. szigetet, ha. vagy nem, tudom. Én úgy tudom, hogy nem. Bem mondom, az alapjátékot nem játszottam végig, de ha jól láttam, akkor a térkép az ugyanaz, csak hogy berakták ezeket. És akkor Mondjuk engem az is meglep, hogy ott vannak katonák, mert én a Ubisoft játékából tanultam Bolíviáról, és én azt hittem, hogy ott mindenki drogos szemétláda. Így van. Vagy ellenálló, aki ilyen nagyon mókás sapkába. Komolyan ez az van. ellenállók, nagyon viccesen néznek a sz ruhában és alkával kézben. Igen, szakadt ruhába, olyan sapkába, amit egy, egy öt éves gyerekre, ha ráadsz, akkor üvöltve tépil a fejéről, hogy anyázt hogy képzeled, vagy apázt hogy képzeled, szörnyű mm -hmm. szörnyű És ők így ezzel rohangálnak, így, mint egy csapatofodás. Nagyjából, az, hát, nagyjából azon nem nem az értelmészségi szinten is. Kicsit ez a, tudod, mi vagyunk a kemény amerikai katonák, jöttünk megmenteni a debileket. Igen. <laughs> ez, ez jó van a játéknak. Amúgy nem csodálom, hogy a bolíviaiak kicsit felszólaltak a játék megjelenése után, hogy hát ez azért jó mondjuk, ott Bolíviában tényleg durva a drog, de lehet, hogy ez már kicsit el van túlozva. Jaj, jaj. Tudod, mint a mibe volt a... A... a jó reggelt Vietnámban, tudod, hogy dropp probléma van az országban, és akkor mondták volna, hogy nincs itt probléma, jó itt bőven mindenkinek. <síthat> nincs itt drop. <probléma. síthat> Körülbelül Nagyjából igen. Na, Én így, hát, akik kikupálják előbb-utóbb ezt a wildence is. A division a mai napig érkeznek a majd lesz ebből még valami hírek. Meglátjuk ott is, mi lesz. A Division az ilyen szempontból kellemes meglepetés, mert ahhoz képest, amilyen most, meg ahogy indult, hát ég és föld. Jó, még hát nincs igen. vége, de... Jó, mondjuk tartalmat azért ott se nagyon akarnak beletenni újat. Jó, ja, hát, hát ingyen így. persze. Hát... Nem, nem csak az, hanem, hogy így tényleg próbálják meg játszatni a az amúgy már végigjátszott tartalmakat. Tehát ez lesz a mostani nagyobb bővítésbe is. Kapsz új csokikat, meg új utalmakat, meg ilyen felvorrókat, amik tök jó, tök poén, de hogy a játék nagyon nem nagyon változtatnak, hogy akkor mi lesz jó. Néztem a videókat, így órákig lehet beszélgetni arról, hogy hány százalékot fogadnia nem tudom mi, a nem tudom mi, idre meg hogyha fedezékből izé átmész békaügetésbe, egy másik fedezékbe, akkor kétszázalékkal több lesz a sebzésednek a kritikál hit csenszének a nem tudom mi -e. <gül> Az annyira engem nem tud meghatni. Mondjuk, mondjuk erre mondják, hogy ez van a WoW-ban is. Én meg, én meg erre azt mondom, hogy de a WoW-nak a területét nézd meg, meg hogy hány raid van, meg hány küldetés, ahol tudsz ilyet farmolni, meg a Division-be. Igen, kicsit kisebb a Division. Illetve, illetve a másik, hogy már múltkor is beszéltem erről, de szeretném most így leszögezni meg minden, hogy a jövőre megjelenő kalózos játékok csont ugyanez lesz, mint a Rainbow Six Siege, meg a Forerunner, meg a Division, meg a Wildlands, és ugyanolyan farmolós szar lesz. És a kezdeti lelkesedés után mindenki azt fogja mondani, hogy jaj, már megint ez a fos. Én ezt szeretem, én is tudom írni, szerintem ugyanez lesz. Így van, hát, így, így van. van. Úgyhogy ezt most mondtuk, 2017, 7. hó 23-án este 48 8 fele. De ezt már korábban is mondtuk. Nem? De most leszögeztük, De most leszögeztük. Idő, időponttal. időponttal. Nehogy az legyen, hogy később majd egy olyan hülyi gyerekek a mudátummal a barmak. Ő, igen. Úgyhogy most álljon itt örökre az internet mezein. Bizony. Na jó van. Na, most, hogy lesavasztunk valahol volt összes Ubisoft játékot. <laughs> Mondjuk a Crewróról még nem is beszéltünk. Az is egy fors. Oké, okay. mehetünk to? Crewról. <gül> jó, ja, hát az <ez> egy szar. <gül> Oké, <Okay>, mehetünk, igen. <gül> De most már most majd lesz, jön a következő, és abban lehet a vízen is, levegőben is csinálni ugyanazt. Majd az. Na mindegy. Az engem már nagyra nem hat meg. Az egy, ez nekem mindjárt lett meg. És egy ez szar. Tényleg, igen. De jó, hogy én fizettem érte megjelenéskor. És te is azt mondod, hogy egy szar vannak annak is jó pillanatai. Te a DLC-kel, hogyha meglennének, lehet, hogy jobb lenne. Mondom, annak a játéknak a legjobb része az, amikor céltalanul vezetsz így benne, mész a tájon keresztül, felmész valahol, körülnézel. Az minden autós játékban jó. Ez tök jó működik ebben a játékban. Te például én azt a Tezrájot is néha volt olyan régebben a Tezrájvány Limited 1-2-be, hogy, hogy csak úgy vezettem hallgattam a zenét, közben néztem a forgalmat, akik amúgy aránylag ja, jól meg A napszakok működtek. váltakozása. Az Igen. a wildlands is tök jó működik, hogy ott van vihar, minden van, és azt is tök jó megcsinálták. Él az egész játék. Valamit nagyon jól megcsinálnak. Én azt mondom, hogy ott a, a ubisoft ott a vezetőséggel van probléma. Tehát ott nagyon-nagyon olyan grafikusok dolgoznak, amik máshol szinte szerintem nem. Mert a Ubisoft-játék marha jól néznek ki. De annyira látszik, hogy rengeteg esetben a gameplay az kivon van herélve. Tehát a Divisions se így nézett volna ki, szerintem a fejlesztők szabad kezet kapnak, és akkor csinálnak, amit tudnak. De nincs kierélve amúgy a gameplay. Tehát szerintem 5-10 évvel ezelőtt lefektettek alapokat, és azóta azokat használják, mert úgy érzik, hogy ez bevált, és lusták Jú, újat de, kitalálni. De érted, így más stúdiókat hoznak be, tehát ők egy kiadó. Hát de a kiadó fejében. A nyilván nem az hogy... Ó, per, igen, azt hogy. Igen, ezt mondom én is, hogy itt ott van elcsesz, hogy a kiadó így bele szól abban, amit a fejlesztő úgy találna, a saját kútfőjében nem úgy csinálna. Hát nem tudom. Hát a Division-t, az elején demozták, hát ez tök más játék nem nézett ki, mint ami lett belőle végül. Igen, hát miért a Crew is teljesen más játék lett? Hát egy autó hát, sem említette. De azt aztán... még megjelenés után is úgy, úgy demozták, ja, igen. Vagy, igen. Ez, hogy egy ez egy mekkora izé. És hát nem, az nem, az lett. Nem, nem, nem. Na jó, mindegy Ubisoftból elég ennyi, mert lassan elmegy az étvágyam, és még vacsorázni is kell. Így van. Még a végére egy elköszönésnek egy ilyen kis rövidke kis témát írtam fel így. Igazából csak egy euh, egy mozi előzetes. Ugye, talán már beszéltük korábban a Ready Player One című filmet, hogy ez így készül, és most megjelent az első trailer belőle, ami tök jó. Kurva jó. Tehát ez... Eddig is é. nagyon vártam a filmet, de most már nem is tudtam ide. amúgy, hogy a Spielberg rendezi. Ja, én sem voltam teljesen képbe. Most már a világos. És amúgy tök jól néz ki. Tehát, hogy én még nem olvastam a könyvet, pedig már 50 milliószor ajánlottad, és mindig úgy van bennem, hogy majd nekiállok, nekiállok, és mindig tolódik. Há, nem olyan hosszú könyv amúgy. Nekem is úgy volt, hogy először így, amíg utazgattam munka miatt, addig így olvasgattam vonatom, meg minden. Aztán egy abba maradt, volt egy kis szünet, amikor ezt így váltottam. És aztán egy-két napig így nekiültem elolvasgatni, és így befejeztem. És akkor már így úgy olvastam, hogy gyorsan még egy fejezetet, hát mi fog itt még történni. <gül> Rengeteg ilyen utalás van régebbi filmekre, játékokra. Ez mondjuk a trélerből is átjön, tehát ott geek, is ma annyi, annyi easter töreg van benne, hogy nem igaz. Igen, tehát igen. A Tronos motor, akkor a DeLorean igen, is igen. benne volt, meg, meg elég sok minden. Meg jól néz ki Freddy is kilőtték egyszer egy előadatban ott. Egy, a látvány orgéja, tehát tényleg nagyon durva. A Scorpio roboton lovagló lovag, vagy nem tudom, mm -hmm, mi volt, igen volt igen. a trélerben, az, az is odavert látványilag. Tehát azt így nem tudod hova tenni, de látod, hogy rohadt menő. És így pont. Így van. Ki És amúgy, lesz? ha már így filmtrélert hoztál fel, akkor én is csak így mondatszintjén nem, nem szurom be őket, mert usta vagyok, mint az állat. Ö, ugye most ez a komikkonon jött ez a trailer, Igen, és ilyen. a komikkonon emellett még rengeteg más tréler is jött, ami hát például tök jó. Nem, hát vannak jók. Például <gül> jó. a Stranger Things 2 Igen, második évad, az például egész jónak ígérkezik. Akkor tudom, hogy te annyira nem vagy tőle elhüved, a Justice League trailer az nagyon durva, azt mindenki nézze meg, mert nagyon király. Illetve a a Thor Ragnarök is jó volt a trélere, meg kiszivárgott már az Infinity War vagy Infinity War, nem tudom mi az alcime az Avengersnek. Annak a trélere is elég rossz, elég rossz minőségben, úgyhogy majd abból később lehet, hogy jön egy jobb de az is összecsengés van érkezik. az a volt. Igen, igen, most ezért most zavarodtam meg hogy most mi a franc Kontraféket kapott az agyad mi, most, mi, az farvel, nem, nem, Miért? Mi csoda? Miért? Lehet, lehet hát, két év múlva Iron vissza, visszamegy a második világháborúba Tehát jaj, nem, nem, nem, nem tudhatod, mi lesz szépen. Na úgyhogy most tényleg elég jó trélerek vannak, meg elég jó filmek ígérkeznek itt, itt a közeljövőben is igen, Úgy hogyha... a, komik a komikkon ez a trélerek kána ennyi lesz, nem? Így van Elmondhatjuk ez jó mert ilyenkor mindig csak úgy ömlenek ki fel a jó cucok. Majd én a Marvel trailer trailerekkel úgy vagyok, hogy ezeket inkább már nem nézem meg. Mert Ez a, Rag a Ragnarökös első trailekben így egy csomó olyan poént, amit itt tök jó lesz volna, inkább moziba látni. Hát amúgy mostanában azt fogják csinálni a trailerből a poénokat inkább kivágják, és a filmbe sincs benne. Rengeteg ja, szerett csinálják. Az ja. Akkor nem láttad a trailert, akkor nem láttál semmit így van, az, az a ilyen, nem lesz benne. Igen, az ilyen kivágott <síns> jelenet a trailer, most már lassan. Jó, hogy <síns> Ú, uh, még a még pókeembert se láttam, basszus, azt is meg kell nézni. Ú, uh, a Pókembernek van ilyen VR experience, cucca. És igény. az ingyenes amúgy. Arra kíváncsi leszek. Az ingyenes, azt hiszem. Bár nagyon úgy néz ki, hogy ez ilyen csak ilyen, ilyen marketing anyag, ami így majd kedvet csinál a filmhez, tehát egy nem egy nagy valami. Tehát egy 5 percig hülyes kerekvel, aztán jól van. Ez is de lesz. lehet, hogy jól néz ki. Meg hát tényleg most ingyen van, akkor úgy annyira remlészes. Van, próbált megér. Így van. Ki lesz próbálva minden. Kicsit egyébként, ha már így kezdtük az Oculus lift meg ezzel a Ready Player one a kettő között, mintha lenne összefüggés, mert ugye Igen. a Ready Player one is egy is van az Oasis nevű rendszer, amit egy ilyen Oculus Lift-szerű ér el az emberke. Mondjuk ott egy kicsit továbban gondolva a dolog, tehát itt az egész testeden, meg a kezeden ilyen heptikus érzékelők, amik így visszajelzéseket is adnak a számítógépes világból. De egyébként ez így ez lesz a jövő, én már láttam ilyen kesztyűt, ami így működik körülbelül, hogy. topokat hát adod a dolgokat, és így, így érzed a kesztyűn keresztül. De szerintem ez még ódév okay. van. Tehát, hogy ugye hogy, hogy ezt, még, ezt még szerintem mi nem fogjuk megélni. De egyébként ez a film most nagyon-nagyon jókor jön ki. Tehát pont, Igen. amikor a VR így így már ott van a köztudatban, már mindenkinek elérhető, és akkor jön ez a film, ami azt mondja, hogy akkor egy. adjunk hozzá még egy szintet az egészhez, és nézzétek meg, hogy akár ezt is ki lehetne belőle hozni. Már mi szerintem inkább a, ez, ez nem csak a VR, hanem inkább a Matrix és a VR, egy egyben. Egy kicsit, igen. Remélem, remélem jó lesz tényleg, mert az, ez a trailer alapján jónak tűnik. De Pont ez egy kicsit ilyen hátborzongató is, hogy ez már nem az a nagyon távoli jövőnek igen. látszik. Jó, hát annak ide, amikor a visszajövőbe trailerek jöttek, és akkor repül autó minden, hogy is mindenki fosott hogy majd mi lesz, meg a légdeszka, meg az yeah. ilyesmik. Most meg már ez egy múltbeli dátum, és Így valahogy van. még sincs meg a légdeszkám. Így van. Meg hát a Terminátor világ végénél is mindenki félt, az, az se jött be. Ja. Úgy, ki tudja erre is meddig kell majd várni. Igen. Lehet, hogy már megírták ezt a mesterséges intelligenciát, ami elpusztítaná a világot, csak egyelőre egy kenyérpiríton fut. Hát vagy, a, hát vagy a Windows hogy Hát a windows Vagy a Windows store nem kattintott rá senki igen. Igen, azt várja már. Lett. De kész van tíz éve, és azt várja, hogy valaki rákat vincsön, és még Igen. nem találták meg. Na, ott duzzok szegény. Oh, a jó, Franz, most sem tudom, elpusztítani és az egy, emberiséget. Igen, is egyre dühösebb. Tehát, hogy pont ezért fogja majd a végén Igen, elpusztítani, tényleg. mert egyre dühösebb. És Fusztál aki rákatint, az megmenekül, mert őt megmenti. Igen, lehet. Ez azt hiszem, jó, ezzel az agymenéssel szerintem zárhatjuk is. Ennél jobbak már leszünk, és jobb, rosszabbak meg meg Így van, a Windows-tól mindenki óvakodjon, mert ki tudja. Tehát Igen, tényleg van. az ördög nem alszik. Úgy van. A Gigantikot megpróbáljátok ki, akkor most már kötelezően a Steam-en. És a most is. Bár mondjuk, mire is. ezt halljátok, arra már nem lesz akciós. Így van. Sőt, ez múlt héten volt, nem? Ja, hát hülye vagyok. Én azt hittem, hogy még most is így vizé akciós. Ja, de, még most is akciós. lehet, hogy amikor én kirakom még ezt a podcastet, akkor még este, nem tudom hányig. Ja, le, le, ja nem, le, nem, nem, most lesz vége az akciónak. Most igen. lesz vége. Hát ez, akkor, amikor ezt hallgatjátok, már késő. Hát akkor legszebb öröm a kár öröm, mert nincs benne irigység. Így van. Ez van. Mondjuk, aki akarta, szerintem úgyis megvettem, mert úgyis mindenki tudja, hogy ez egy jó játék. Tehát nem a mi ajánlásukra fogják megvenni, ha meg akarja, mert az új Duma az kurva jó. Az biztos. És letépi az arcodat, és a pokolba dobja. Igen, és és jól fogom a magad. Én is játszottam azért. Is, Istent mert már alig várom, hogy <gül> néztem gameplay videókat az első-egy-két pályáról, és olyan jó, hogy a felfedezhetsz, meg minden úton nagyon várom már. Na, de most a podcastot emeltünk, és múltízni. Így van. Ha vége sziasztok. a Cségó sziasztok. hello <gül>